Cătunul de William Fockner În românește de Eugen Barbu și Andrei Ion Deleanu Prefața de Radu Lupan Editura pentru literatură universală București 1967 Citește Elena Petrescu A doua lume a lui William Faulkner. Cea de-a treia își începea existența puțină vreme înainte de sfârșitul creatorului ei A părut în anul 1962, anul morții lui Fockner, romanul Tâlharii consena acest început prin istorisirea unor întâmplări care duc la inițierea unui copil, în complicata viață a celor mari, relând în alte împrejurări și vremchi motivul unei mai vechi povestiri intitulate Ursul. Spre deosebire însă de vechea povestire, ca și de altele publicate în acest răstimp, romanul Tlhari pare a spune că întreaga saga a imaginarului Ținut, Iocna patawa, posesiune și proprietate a lui Ulian Fognăesc, trebuie începută iar și între altfel. Într-altfel, pornind de la viziunea schimbată a băiatului de 11 ani, Lucius Prist, blădiță a neamului Mecheslinilor, prins în vârtejul unor întâmplări cărora trebuie să le facă față, pe care trebuie să le înțeleagă, chiar dacă ele depășesc obișnuitele puteri de comprehensiune ale vârstei. Și de aici totul putea porni din nou. Dar acum, spune Lucius Prist, marcând acest moment și gândindu-se la copilăria sa îndepărtată, nu mai puteam să ne o fac, era prea târziu. Poate ieri când mai eram copil, dar nu acum. Știam prea multe, văzusem prea multe, nu mai eram copil, îmi pierdusem inocența și copilăria pentru totdeauna, se îndepărtaseră anul-două de mine pentru totdeauna. Din această perspectivă, lumea putea începe iar și în altfel. Și parcă auzi glasul celui care silit de noile întâmplări să-și considere locurile și oameni îndrăgiți, din totdeauna, într-o altă lumină decât aceea din trecut, pornește la făurirea unei noi istorii a acestor locuri și oameni. Istorie menită să înlesnească o apropiere și mai profundă de cei pe care îi știa dintotdeauna, dar pe care, după ce se pare, nu era deloc ușor să-i justifice pe deplin. Și de aici și aceasta treia încercare, al cărei prim gest avea să fie romanul Tâlharii. A doua lume e prezentă în paginile trilogiei închinate ascensiunii și prăbușirii planului Snops. Acuzatoare și degradată replică a ceea ce vechea familie din sud a sartorisilor a năzuit, dar n-a mai avut nici puterea morală, nici cea materială să realizeze. Și imaginile pline de zgomot și furie ale acestei prime lunghi a sartorisilor mărturisesc forța obsesivă, torturantă și fascinantă a trecutului locurilor natale asupra lui Fognă, care în trei rânduri a încercat din trei perspective deosebite să și le explice, să le accepte, dar și să le judece cu ochi când ucizi, când pasionați. Nu există, de fapt, o separație netă între cele trei ipostaze ale creației focneliene, care și-au sursa, cum vom vedea, în aceeași putere de atracție și de respingere, a mitului acelui sud, întrevăzut ca o imagine posibilă cândva a unei lumi de calm și certitudini morale, dar transformat în condițiile vieții moderne într-un ținut al incertitudinilor, al violenței și al decăderii. Memoria are de aceea, pentru Focmă, ca și pentru scriitorii contemporani cu el, Proust sau Virginia Woolf, înrudiți în încercarea de a se elibera de tirania timpului, prin instaurarea unui ordin cronologice, personale și subiective, un caracter compensator de recreare și de exorcizare fie a trecutului, fie a prezentului. Critica pe care o va întreprinde focnă în trilogia familiei Snopes este într-adevăr un rechizitoriu al mercantilismului și al inumanității lui, dar ea se face dintr-o perspectivă paseistă a regretului după timpurile liniștite și patriarchale ale vechiului Sud. Și așa cum în romanul Pilon, 1935, scriitorul acuza civilizația modernă, care pretinde că e făcută pentru om, dar nu-i aduce decât moartea și pustiul moral, tot astfel în ciclul dedicat ascensiunii și prăbușirii clanului Snops, el pornește din trecut și ajunge în epoca de azi, numai pentru a arăta din nou sterilitatea acestor timpuri contemporane nouă. Nu se poate spune că vom afla în această trilogie, pe măsură ce înaintează în timp, o lucire de speranță în viitor iar în conștiința celor care o cunosc, această tristă istorie a dominației rapacității, a lipsei de umanitate, a celui mai feroce egoism, apare mai curând ca un fel de împlinire a unui destin. Sentimentul că lumea focmeriană e populată în cea mai mare măsură de eroi fără viitor, care au numai trecut și câteodată și prezent, se accentuează și prin faptul că acești eroi nu dispar în virtutea unei logici istorice, sociale, ci doar în momentul în care, ca să spunem așa, și-au consumat prezentul potențial. E ceea ce de altfel observa și Sartre când spunea că lui focnă nu prevăd niciodată ce vor fi. În felul acesta, acțiunea timpului asupra oamenilor, acțiunea oamenilor în timp, apare mai degrabă ca rezultatul înaintării și săvârșirii unui destin, pe care indivizii nu-l pot evita, ci îl pot accepta cu mai multă sau mai puțină demnitate. Ei nu sunt chiar așa, cum s-a spus, imobili, fascinați în fața acestui destin. Ei nu contemplă numai această acțiune uriașă ca în tragedia clasică, deși uneori romanele focneriene îți pot comunica acest sentiment, dar nu au nicio prea mare libertate a alegerii. Există într-adevăr o anume imobilitate a eroilor, care scrutează mai mult efectele sau consecințele unor acțiuni, mai apropiate sau mai îndepărtate, dar câteodată totuși ei acționează pentru a evita sau a colecta aceste consecințe. În trilogia familiei Snopes, pe măsura evoluției caracterelor și accenturii accentuării trăsăturilor lor dominante și prin urmare și a efectelor resimțite de ceilalți oameni pe un plan ceva mai larg, posibilitatea acestei acțiuni crește. Deși finalul conducătorului clanului apare mai degrabă ca scadența târzie a unei răzbunări, există unele elemente conștiente de grăbire și de înfăptuire a acestui sfârșit. Perspectiva paseistă rămâne, dar fără a fi prea categorică, E întrevăzută, totuși, posibilitatea unei acțiuni viitoare la ultimului livrăstar vitric al familiei. Într-o notă cu care se deschide romanul lui Conacul, autorul precizează că această carte este capitolul final și încoronarea unei lucrări concepute și începute în anul 1925. Și astfel trilogia închinată de scrierii, ascensiunii și prăbușirii clanului Snops se vădește rodul unei munci de peste un sfert de veac, întrucât Conacul a fost terminat în 1959. Precizarea ni se pare interesantă, nu numai din pricini legate de istoria literară, ci și pentru că în lumina ei, trilogia poate fi mai bine situată în ansamblul operei focneriene, atât ca semnificație cât și ca valoare literară. Anii în timpul cărora aveau să apară volumele trilogiei corespund cu anii publicării celor mai cunoscute opere focneriene, dacă ar fi să cităm numai Sartoris, 1929, Zgomotul și furia, 1929, Zăcând pe 4 de moarte, 1930, Sanctuarul, 1931, Lumina de August, 1932, Absalom, Absalom, 1936, Neînfrânții, 1938, Nechemat în Țărână, 1947, Regviem pentru o Călugăriță, 1951, etc. Toate operele menționate au ca fundal istoria regiunii imaginare Iogna Patahua. Desigur că în afară de fundal există și alte legături. Unele personaje și fapte se regăsesc sau sunt amintite succesiv ca fiind când cauze, când împliniri în diferite cărți. Și ele constituie ceea ce am putea numi o primă imagine a Sudului, o primă lume a creației focneriene. Din toate aceste lucrări se pot reconstitui diferitele aspecte ale Sudului, nu numai imaginar, ci și real, pe care încearcă să și le explice Faulkner. De multe ori însă, explicațiile acestea nu reușesc să închege un sens, ci mai mult o atmosferă, de cele mai multe ori obsesivă. Și ele încheagă o primă viziune caracteristică a unui sud damnat, chinuit de violența și de apăsarea trecutului. În ciuda acestui fapt, începând cu binecunoscuta povestire ca ei bălțați, care avea să apară în 1931, deși scrisă mai înainte în Scribners Magazine, timp de peste 20 de ani, Focna s-a străduit să zugrăvească încă un alt tablou al moravurilor și oamenilor din imaginarea și foarte reală a sa regiune din Sud, paralel cu acel constituit de lucrările amintite mai sus. Și astfel se adauge primei sale lungi, sau mai bine zis, primei sale imagini despre lumea Sudului, o a doua lume, și aceasta avea să fie trilogia planului Snops. Nu se poate spune că această intenție a fost clară a autorului de la început. Ba din potrivă, după cum ne mărturisește însuși Focnă, a scris încă alte două povestiri: Copoiul și. Șopurile în curtea lui Amshid. În special pentru că Spot Holes a creat un personaj de care m-am îndrăgostit, vânzătorul ambulant de mașini de cusut cu numele de Sarat. După aceea, întrucât un om cu acest nume s-a întors acasă, i-am schimbat numele în Dreadcliffe. Mai târziu, dincolo de aceste intenții, își fac apariția și altele, menționate însă întreacăt în măturisirea de mai sus. Între timp, cartea mea îl crease pe Snops și clanul său, care la rândul lor au produs diferite povestiri în cursul desfășurării epopeilor, care își vor găsi locul în volumele următoare, Catâli crute, bras, etc. Și într-adevăr, în primul volum al trilogiei, Cătunul, apărut în 1940, aceste povestiri se aflau reluate într-o nouă lumină, tot așa cum povestirile anunțate numai ca titlu se vor recunoaște în două capitole ale volumului al doilea al trilogiei, Orașul, apărut în 1957. Am amintit aceste detalii nu din pricini elegate de istoria literară, cum am mai spus, ci pentru că ele ne luminează mai bine, în raport cu trilogia, câteva aspecte ale concepției generale a operei focneriene. Într-un interviu acordat în anul 1956 unei reviste, Fogner spunea Nu există o temă anume a operei mele, sau dacă există poate, puteți să o definiți ca o anume încredere în om și în posibilitatea lui de a dănui întotdeauna și de a supraviețui împrejurărilor și propriului său destin. Această mărturisire trebuie desigur relaționată cu ceea ce exprimă în esență opera scriitorului. Și ea arată ceva mai mult decât o convingere stoică în posibilitățile omului de a-și îndura destinul și anume posibilitatea de a-l accepta sau a-l nega conștient. Putința de acțiune a omului este limitată în cărțile lui Fognă, dar nu întotdeauna și putința de a înțelege, chiar și într-un mod obscur, rațiunile unor fapte sau întâmplări. Cele mai multe din cărțile lui Focnă vădesc o profundă neliniște, ajungând chiar la tortură psihică proprie personajelor sale, din orice mediu ar fi ele. Violența, desperarea, bestialitatea, atmosfera de coșmar, caracterizează adesea multe din întâmplările pe care le relatează scriitorul. Și totuși, preocupările sale au până la urmă un caracter social. Critica și recunoscut adesea faptul că în chiar faptele acestea de violență și desperare sunt simboluri cu reale implicații sociale, intenționate de Focnă ca atare. De aici s-a conturat însă și o tendință care a putut duce uneori la o viziune sumară a aspectelor contradictorii din opera focneriană. Tendință care s-a concretizat în ultimă instanță în explicația că lumea bântuită de rău a operei romancierului american este de fapt reflectarea într-o conștiință nelămurită asupra cauzelor reale ale relelor generate de capitalism a unei societăți îngenunchiate moral și material banului. Nu se poate nega, desigur, adevărul acestei explicații, totuși, din cauza generalității, ea ar putea fi folosită în interpretarea multora dintre operele scriitorilor, care dezbat diferite aspecte ale aceleiași luni, fără a ne putea ajuta să pătrundem mai profund în structura interioră particulară a unei opere de o mare complexitate artistică. În felul acesta, natura specifică a concepției focneriene, ar rămâne neclarificată și ca atare nu am putea contura nici înălțările și nici abisurile în care i a purtat pe acest necontestat cel mai mare romancier american contemporan. Suntem în prezența unui scriitor care își iubește pătima și locurile pe care le cunoaște și în care a trăit și în porii și în sângele căruia, în mintea succesiv luminată de trecerea anilor, a căruia istoria acestei regiuni s-a înscris. Din anii tinereții și până în zilele sale din urmă, Scriitorul și-a funizat succesiv lui, ca și altora, explicații pentru înțelegerea evoluției tuturor celor ce s-au petrecut fie sub ochii săi, fie sub ochii concetățenilor săi. Explicații a căutat Fogna și în istoria mai îndepărtată a sudului său. Aici l-a împins convingerea că prezentul pe care nu și-l putea desluși sau pe care nu-l putea accepta ar fi de justificat și de înțeles prin trecut, că prezentul îngrozitor s-a datorat doar faptului că contemporanii săi au uitat bunele tradiții ale trecutului, ale vremurilor fericite patriarchale. El a omisă însă în chip permanent explicația reală a efectelor pe care le are lupta pentru poziția de conducători financiar și social, luptă necruțătoare și abrigă, tocmai asupra lumii morale a celor ce o duc, fie ei învingători, fie și înfrânți uneori multe din scrierile lui Focnă și pe natura explicației ca atare în ansamblul operei Faulkneriene, îmi sprijină opinia, perspectiva prezentului a fost astfel succesiv luminată dintr-un unghi, dintr-un altul și iar dintr-un altul și ceea ce a apărut la în început într-un fel s-a dovedit apoi că nu e deloc așa și apoi nici acest al doilea adevăr n-a mai rezistat și a urmat un al treilea până când întreaga înfățișare a sudului a început să se lumineze, evident atâta lumină cât poate fi în opera lui Focnă și, într-un sens, explicația multomisă a început să se întrezărească. Nu trebuie înțeles prin aceasta că scriitorul și-ar fi negat cărțile, sau că un ciclu al scrierilor sale neagă ori contradice direct scrieri anterioare. Există totuși un ciclu de lucrări care, prin timpul scurs într-o desăvârșire a lor, a îngăduit autorului verificările multiple pe care le menționam și prin aceasta constituie într-un fel un comentariu critic al viziunii celorlalte părți. Și într cât e și ultimul ciclu pe care romancierul l-a încheiat cu foarte puțin timp înaintea morții, mi se pare a fi și mai concludent pentru părerile schițate aici asupra concepției generale a operei lui Fognă Și acest ciclu e trilogia închinată ascensiunii și destrămării clanului Snops în cadrul regiunii Iogna-Patahua. Cătunul, orașul și conacul, mărturie elogventă a examinării de către autor, a propriilor sale opinii și a înglobării acestei examinări într-o operă care va rămâne peste ani. În lumina celor de mai sus, reiese cu claritate cât de importantă este atât pentru cunoașterea lui Focnă, cât și a evoluției ideilor sale, trilogia clanului Snops. Nu vom intra în amănuntele acțiunii ce se desfășoară în aceste trei romane, la acțiune care cuprind o perioadă de aproape jumătate de veac, pornind de la primii ani ai secolului nostru. Însă și alegerea acestei perioade ni se pare semnificativă, Întrucât de această dată nu mai poate fi vorba de slăbirea sau sanctificarea vechilor în relații, ele fiind de la început răsturnate de prezența forțelor care se ridicau, ca pretutinde în acei ani, în târgurile și orașele Statelor Unite, burghezia financiară. Este greu să recunoști dintr-un început în modestul baiat din prăvălia lui Jody Varnă, din gătunul de la mășia franțuzului, în Flamesnops, pe acela care va deveni peste ani, președintele băncii din orașul Jefferson. Logica evoluției acestui personaj mi se pare a fi reconstituită însă la Faulkner de-a lungul trilogiei, fără greș, cu o rigoare balzaciană. E cunoscută de altfel admirația scriitorului pentru Balzac, a cărei forță miurgică inegalabilă o sublinia întotdeauna. Personajele lui Balzac, spunea Faulkner, nu trăiesc numai durata unei singure cărți, de la pagina 1 la pagina 320. El este străbat cu continuitate o întreagă operă, de la pagina 1 la pagina 2000, asemenea a membrilor unei familii, uniți prin legături de carne și sânge. Nu se poate stabili o asemănare între trilogia focneriană și vreuna din operele balzaciene decât în sensul cel mai larg, relațiile fiind mai mult de intenții decât de structură. Ascensiunea lui Flem se aseamănă oarecum cu ascensiunile meticuloase ale eroilor balzacieni, dar ea se desfășoară pe cu totul alte coordonate, atât artistice cât și morale. În cătunul, Flem Snobs, ei băiat de prăvălie, Apoi devine om de încredere în aceeași prăvălie. De la început, el a declarat lui Vană, definindu-și scopurile. Nu e niciun câștig la lucrat pământul. mi am făcut la să mă las cât o putea de curând. Dar acest scop nu poate fi realizat prea ușor și dintr-o dată. Flem împânzește cătunul cu membrii ai familiei sale. Ei sunt diferite variante ale tipului inițial și pur de snops, Flem. Astfel nefericitul mink e un snops falsificat, I o fierarul, E un limitat, deși încearcă și alte meserii, iar Ec e pur și simplu un non-snops. Toți se infiltrează în sat aduși de frem și pun încetul cu încetul, stăpânirea pe fierăria satului, pe școala satului, își fac singur dreptate, cu violență sau cu răbdare, în relațiile cu ceilalți locuitori și în cele din urmă câștigă materialicește și domină întreaga viață a satului. Trebuie remarcat aici că lumea pe care o investigează Folknă cuprinde într-o mai minuțioasă viziune relațiile dintre fermieri și arendași. Desigur, acești alpi care duc o viață foarte puțin înlesnită și dură pe peticul lor de pământ, nu lipseau nici până acum din opera scriitorului, dar abia acum, împreună cu negri care apar și ei, în mai multe din episoadele trilogiei, sunt priviți mai îndeaproape în variatele lor legături, în slăbiciunile lor interioare și exterioare, care îi țin supuși unei condiții adesea abia umane. Chiar din începutul cătunului, acești alpi cu o viață aspră sunt definiți și ca origine și ca reacții și comportare posibilă și într-un fel ni se schițează o primă explicație, amplificată ulterior, a ceea ce îi va face să devină mediul în care Flem va izbuti într-o primă perioadă. Veniseră dinspre nord-est, peste munții din Tennessee, în etape marcate de nașterea și creșterea unei generații de copii. N-aduseseră cu ei nici sclavi și nici scrinuri, knife sau cipândel. De fapt, ceea ce aduceau cei mai mulți dintre ei, le puteau purta și chiar le purtau în mână. Își alegeau o bucată de pământ și ridicau o baracă cu una sau două odei, pe care nu le spoiau niciodată, se căsătoreau între ei, făceau copii și adăugau alte odei, una câte una, la barăcile inițiale și nici pe astea nu le spoiau, și atâta tot. După cum se poate deduce din această sumară portretizare, albi de acest fel au constituit un element ușor de exploatat pentru Varnă, care, cunoscându-le și asprima și duritatea, dar și slăbiciunile, putea să le folosească spre câștigul lui. Ei erau dintr-un început sortiți să fie victima unor spirite iscusite, abile și mai stăpânite, conștiente de scopurile mai îndepărtate pe care le urmăreau. Desigur, Will Warner este un asemenea spirit, dar el e un fel de tiran patriarhal, cu umor și cu o oarecare omenie. Frem însă e mult mai calculat și mai puțin uman în reacțiile sale decât Warner, de aceea va reuși să-l și înșere și să-l și înlocuiască. Urmărind acest scop, Flem, conducătorul recunoscut, dar nu oficial al clanului, intră în familia Warner, una cărui prăbărie devenise om de încredere, prin căsătoria cu fata bătrânului Will Eula, care urmează să aibă un copil de la un tânăr întâlnit întâmplător în viața ei. Este greu de imaginat o mai totală nepotrivire ca aceea dintre Eula și Flem. Folknă imaginează aici, într-un contrast simbolic, două forțe total străine una de cealaltă, forța primară elementară a Pământului, întruchiparea senzualității vitale și inconștiente a naturii, Eura, și Flem, inumanitatea și uscăciunea unei ființe, din care au fost cu totul înlăturate orice instincte sau simțăminte vitale. Folknă urmărește, așa cum arată O. Wee să demonstreze prin preocuparea exclusivă a lui Flem pentru afaceri, natura și limitările caracterului economic al afacerilor. Tăciflem are o etică, dar o etică privind registrele, mai degrabă decât oamenii. ăla este, în schimb, chiar în acest prim stadiu al vieții ei, imagina a femeii, copreșitoare, voluptoasă, senzuală, un fel de imagine a unei lilit închipuită în cadrul unui mit rural, un simbol ivit tocmai din vechile vremuri dionisiace. Flem Snops ajunge prin căsătoria cu ăla la maximul puterii sale, în unul de la moșia franțuzului, stăpând pe un pământ pe care de altfel îl și primește cazestre. El nu va putea deocamdată până mâna nici pe averea bătrânului Warner, nici pe prăbăria tânărului Warner. De altfel acesta din urmă nici nu-l mai interesează. Primul pas important al ascensiunii lui Flam bazat pe o categorică mășrie morală, a fost făcut. El nu iubește pe fata cu care s-a căsătorit, de altfel ca urmare a unei înțelegeri pur comerciale cu bătrânul Warner, și nici măcar nu o poate iubi, fiind impotent. Cât privește torința de a avea un copil, chiar al altuia, ea este inexistentă. Singura poziție, subliniez, poziție urmărită de el, este neprețuitul, în sensul cel mai material al cuvântului, gaș, obținut din partea bogatului bătrân Will Warner, și anume Eula, prin ea, Flame va obține cu perseverență, răbdare și abilitate restul. Va ajunge în posesia averii. Ulterior, se va folosi și de Fica, presupusă Asa, pentru a ajunge aici. De altfel, odată născută Linda, fata ălei, Flame se întoarce în Cătun, vinde cu profit pământul căpătat cazestre și apoi pleacă la oraș. În Cătun rămân ceilalți reprezentanți ai clanului. Prima parte a trilogiei, Romanul Cătunul, este răbătută de un puternic sentiment al relației dintre pământ și oameni, care decide de fapt soarta personajelor. La început, pământul este sursa puterii lui Warner, pentru că a treptat treptat să devină în mâinile lui Flem doar un mijloc de parvenire. Acesta nu are nicio legătură cu pământul, fiind de altfel o imagine netă a sterilității. Eula, simbolul însuși al puterilor ascunse și vitale ale pământului, odată desprinsă de locurile natale, va sfârși tragic. Ming Snops, albul legat și robit de pământul său, se va reîntoarce până la urmă în finalul trilogiei, către primitoarea batră a vechii sale așezări, în care parcă se va cufunda, se va topi. Forma este mai aproape de mit în acest prim volum, un mit înrudit cu povestirile folclorice, în care dramele se pot sublima prin reprezentări simbolice, iar puterile amenințătoare gata să intervină pot fi îmblânzite și derutate prin false imense, la bleziene. O astfel de falsă parodică într-un sens e povestea băiatului degenerat Isaac Snopes și a urmăririi sale amoroase a vacii lui Jake, Huston. Atmosfera de sensualitate tulburei e însoțită uneori de o extraordinară sensibilitate pentru natură, lumină, culoare, care se întâlnește de altfel și la cealaltă figură de degenerat mental, din zgomotul și furia, Benji. Întâmplarea capătă accente de un comic intens, ceea ce reduce și imaginile senzuale și cele ale naturii învăluitoare la o parodiere ridiculizantă a puterii feminine, întruchipată aici la nivelul bovin-animalic. Altădată, umorul puternic grotesc al lui Fauna, comedia complicată și plină de neprevăzut a relațiilor umane, deformate de tot felul de falsificări și naivități, se deslânțuie fără nicio reținere în episoade cum e acela al vânzării cailor sălbatici din Texas. Aici pare să nu mai existe nicio piedică în calea amuzamentului și totul capătă asemănarea și desfășurarea unei petreceri populare, imaginate într-adevăr cu forța, culoarea și verba suculentă a omorului rabrezian. O distanță de ajuns de mare în timp desparte volumul al doilea al trilogiei, Orașul, de primul, 16 ani. Cadrul nou al orașului imaginar Jefferson impune nu numai o altă atmosferă, alte relații, ci și o cu totul altă perspectivă și modalitate epică. Aici nu mai pot fi prezente forțele care acționau în colțul acela îndepărtat de țară, moșiei a Imaginea de mițe se schimbă, mitologia forțelor naturale se transformă în analiza noilor relații de un caracter mai artificios propriu orașului. Tonul cărții e mai reținut, deși în esență romanul nu evită înfățișarea subiectivă a întâmplărilor văzute prin prisma a trei personaje. ratlif, voiajulul care venea la moșia a franțuzului, să vândă mașini de cusut, un fel de rezonă al cărții, Gavin Stevens, avocatul educat a Harvard și Heidelberg, urmașul unor vechi familii din Sud și nepotul acestuia, Chick Madison. Compus din monologele acestor personaje, în total 24, romanul relevă în același timp cu noile forme pe care le ia ascensiunea lui Flem Snobs și atitudinea acestor ultimi reprezentanți ai celor ce pot să se opună clanului Snobs față de manevrele conducătorului clanului și până la urmă și ineficiența acestei opoziții. Radcliffe are ironia blândă a omului care a văzut multe și a ajuns la o anume înțelepciune empirică a vieții, de aici și relativa sa acceptare a unor lucruri pe care socotește el, pot să nu le iei în seamă. Chiar dacă are ca și întreg orășelul, ele reprezintă într-un fel opinia publică a micului orășel, conștiința manevrelor mărșare și dezgustătoare ale lui Frem. Dick Mallison privește faptele cu curiozitatea uneori crudă a vârstei, psihologia și mentalitatea lui apare totuși câteodată mai matură decât ar fi firesc să fie, care dorește să-și explice și să înțeleagă totul. Adesea această curiozitate face loc încântării naive, dar se afla amestecat în viața și acțiunile celor mari. Stevens are față de manevrele lui Flem și de consecințele pe care ele le determină, Atitudinea unui om cu reacții temperate de inteligență și de respect pentru ceea ce se spune, deși cunoaște prea bine valoarea reală a opiniei publice din orășel. Dragostea de viață, de adevăr, de omenie, încălcată în tot ceea ce se întâmplă ca urmare a manevrelor lui Snobs, firească la Stevens, se transformă treptat-treptat într-o înțelepciune cam ineficientă, din care nu lipsesc nici elanurile și precipitările puțin cam naive la început, dar potolite și judecate mai rece apoi. Principiile sale etice se dovedesc însă sterile și ineficace față de realitățile cărora încearcă să le aplice. Monologul interior pe care îl folosește formă în acest al doilea volum al trilogiei, deși aparent asemănător cu cel al lui Joyce din Ulysses, se deosebește prin sensul lui final. La Joyce, monologul cu jocul său liber de asociații este însăși forma pe care autorul o dă descrierii epice a situațiilor și caracterelor și e, în fapt, reprezentarea pe care o are el despre realitate și despre personaje, ceea ce și servește ca principiu de constituire și construire a cărții. La fel, monologul nu urmărește capitul întâmplător al asociațiilor, el este un mijloc de a relata faptele comentate, de a releva progresia manevrelor lui Snopes, odată cu condamnarea lor de către niște oameni, pentru care principiile morale nu au dispărut și nici nu pot dispărea. Acest caracter de comentare, de apreciere și totodată de relatare a faptelor Capătă un accent mai firesc prin folosirea monologului și în în bună măsură tonul moralizator pe care ar fi putut să-l aibă în la persoana a treia când intervenția opinii autorului ar fi părut mai evidentă, mai subliniată. Din relaționarea monologelor, unele fate capătă o tentă mai precisă, nu se dezvăluie aspecte și nuanțe mai puțin vizibile dintr-un început. Și în felul acesta se aruncă o lumină netă, acuzatoare, asupra acestei neîncetate, neîndurătoare și lipsite de scrupule ascensiuni la conducătorului clanului Snops. În orașul, Flem câștigă cu mari dificultăți, dar încetat, alte poziții. Faulkner evidențiază în roman, în acest mod, rezistența ceva mai dificil de învins la unei societăți mai stabil constituite decât aceea a Cătunului. Flem se va folosi și în oraș, însă tot de arma lui cea mai puternică, de ăla. Îndrăgostindu-se de ea, unul din potentații orașului, Manfred de Spain, primar al orașului și apoi președintele Sartoris. Flem va folosi această legătură pentru a deveni funcționar al primăriei, după aceea vicepreședinte al băncii unde de Spain e președinte și ulterior chiar președinte al ei. Ofensiva lui Flem asupra puterii financiare a orașului are două etape. Prima, aceea a invazii în oraș a diferiților membri ai clanului. La a doua, îndepărtarea lor, când puterea lui nu mai trebuie și nu mai poate fi asociată cu numele unor pioni de care s-a folosit cândva, dar care au și poziții și importanță cu totul neînsemnate, dar chiar pot fi și dăunători marelui Flem Snobs. Tikaroșia sa apare în acest volum și mai totală. El a început prin a accepta o situație inacceptabilă, dar nu va înceta niciun moment să o folosească pentru a obține mereu mai mari profituri din asta. Și nu pentru a răzbuna cumva vreo presupusă umilire inițială, vreo constrângere care l-ar fi făcut să accepte situația de început, ci din potrivă calculând în rece și fără scrupule viitoarele profituri. Prin manevre disimulate cu rece Flem își atrage pentru moment dragostea fiicei Eulei, Linda, și o face să înscrie pe numele lui orice drept de moștenire pe care l-ar avea de pe urma mai căsiri. Și astfel obține dreptul de a interveni. Bătânul Will Warner controlează într-o mare măsură activul băncii, cu puteri de pline în conducerea băncii, unde este vicepreședinte doar datorită lui de și nu banilor cu care ar fi trebuit să participe la fondul lui de bază și pe care de altfel nici nu are. Abia atunci Flem dezvăluie bătrânului Vanner faptul că Eula îl înșală cu Despain. Bătrânul vine în oraș și îi izgonește pe amândoi. Pe fica sa din casa ei de până atunci și pe Despain, de la conducerea băncii. Eula se va sinucide, că Despain se dovedește a fi în acele momente un laș și o abandonează. Părăsind totul, Despain îi va preda lui Flem și conducerea băncii și reședința în care locuia, conacul familiei sale. Unii critici au căutat să explice trilogia formneliană, prin opoziția pe care ar fi intenționat să o evidențieze romancierul între vechii reprezentanți ai familiilor cu tradiții patriarhale din sud și aventurierii veniți din nord. De Acei carpet Badgers rapaci și hotărâți să pună mâna pe tot ce le-a aparținut cândva primilor. Nici în cătunul și nici în orașul nu mi se par a exista suficiente elemente care să arate aceasta. În cătunul, cum am văzut, întreaga acțiune se petrece în lumea țăranilor și a fermierilor, iar incidentele, ca și adversitățile evocate aici, ne redau cu o vigoare realistă, de multe ori iremarcabilă, atmosfera caracteristică vieții de la țară din sudul Statelor Unite. În orașul acțiunile lui Flem Snopes și ale clanului său, relațiile cu soția sa ăla și cu presupusa sa fiică Linda, considerate prin prisma celor trei personaje, Gavin, Stevens, Charles, Madison și Radcliffe, nu ne butesc nici ele să ne transmită sentimentul unei opoziții de această natură. Este adevărat că cei trei încearcă să atenueze sau să prevină relele pe care planul Snops, și în special Frem Snops, le poate aduce orașului. Poziția lor ar rămâne însă de cele mai multe ori contemplativă sau speculativă. Ei pot interveni, precum și se poate leznebănui, într-o mică măsură doar. Este adevărat însă că deși asigură o mai puțin riguroasă legătură epică a diferitelor întâmplări ale cărții, Monologele celor trei personaje reușesc să dea în general o pătrunzătoare definire a abjecției morale ale lui Snops, definire întreprinsă în lumina devastatoarei analize pe care o realizează aceste personaje, fiecare în felul său. Conacul, apărut în ultimii ani de viață a lui Fogner, duce mai departe analiza cauzelor morale care au făcut posibilă ascensiunea lui Snobs și merge cu acțiunea trilogiei până în zilele noastre. Snops a ajuns președintele băncii din Jefferson, și-a cucerit aparent dreptul de a fi respectat de concetățenii săi neavizați, locuiește în fosta reședință a familiei de Spani, oarecum transformată, dar pustiul moral în care trăiește e acela care îl va distruge până la urmă. Fica sa Linda, care plecând din Jefferson s-a căsătorit cu un pictor comunist și apoi au luptat împreună în războiul din Spania, s-a întors acasă pentru că soțul ei a murit în război. E comunistă și va încerca în Jefferson fără să reușească să își vagi acțiuni radicale împreună cu alți comuniști din oraș. Linda știe acum care e adevărul în legătură cu Flem Snops și cu mama ei, știe care e adevărul asupra morții ei și nu are decât gândul de a se răzbuna pe Flem. Și nu o va face direct, deși Flem ajunge pentru a-și poziția, să înșeneze singur tot felul de așa zise proteste ale populației împotriva ei, să o denunțe chiar indirect FBI-ului. Linda se folosește de ura și mânia îndepărtatei rude a lui Flem, Ming Snops, căruia acesta i-a refuzat cândva ajutorul pentru a-l scăpa de închisoare. Mink îl va ucide pe Flem, ajuns în culmea puterii lui financiare, dar mai pustiit și mai singur ca niciodată. Și în felul acesta Flem va pieri de mâna umia din cei pe care i-a genunchiat cândva. Acțiunile întreprinse în mersul său neîndurător și sterii spre putere îl vor distruge printr-o logică implacabilă. Am socotit necesar să conturez îndeosebi deosebi evoluția caracterului principal al trilogiei deși în paginile ei se reflectă o întreagă lume, văzută adeseori cu o reală vigoare vitală. Am făcut-o tocmai pentru a sublinia orientarea acestei opere de o reală valoare artistică și într-un sens de o mai adecvată reprezentare a vieții sociale a Sudului, scrisă de formă în aproape un sfert de veac. Nu trebuie să ne imaginăm că vom afla în ea o imagine explicită a lucrării de clasă care se desfășoară în Sud și că vom găsi descrise conflictele dintre muncitorii de pe fermele regiunii și stăpânilor sau dintre fermierii săraci și stăpânii marilor societăți financiare și industriale, care îi supun unei exploatări ruinătoare și distrugătoare. Holmă firește, nu a intenționat nici în anii din urmă al vieții sale să ajungă la asemenea reprezentări ale vieții sociale, deși recunoștea și declara chiar de pildă că la baza persecuțiilor rasiale ale negilor se află cauze economice și numai economice. Socotez însă că imaginea de ansamblu a trilogiei relevă o viziune mai realistă. Accentuată cu deosebire în ultimul roman, Conacul, a consecințelor dezastruoase pe care le are pe planul moral, atât individual cât și colectiv, la activitatea fără scrupule și omenie a financiarilor, a afaceriștilor, a acelora care încearcă să stăpânească sau stăpânesc chiar prin puterea banului destinele oamenilor. Cei care se opun manevrelor acestor acaparatori de tipul lui Flem se indignează, se agită, se străduie să facă ceva. Îi zbutesc însă prea puțin. E aici și o măturie a viziunii cam abstracte, a unei lupte dintre bine și rău, și nu e mai puțin adevărat că răul e de fapt de ajuns de puternic, iar cei care reprezintă binele sunt de ajuns de slabi. Nu rămâne însă mai puțin puternică imagina ticăloșiei morale a celor care, până la urmă, sunt împinși la prăbușire tocmai de propria lor roșie. De la cătunul până la conacul, relațiile dintre forțele restrânse, care activează la început în de la moșia franțuzului, și mai apoi în Olașul Jefferson și întreaga regiune, Iopna Patahoa și dintre lumea înconjurătoare, tint acupind o mai amplă înfățișare a vieții sociale în ansamblul ei. În acest ansamblu se pot găsi rațiunile prin care aceste forțe, deși slabe, vor putea până la urmă să acționeze. Concluzia optimistă e mai mult o deducție decât un dat al trilogiei, ea fiind une totuși îngăduită din parcurgerea ei. În destinul fiecărui erou al lui Faulkner, senificațiile finale ajung la lumină, când ajung printr-o teribilă și stăruitoare înlăturare a unor ipoteze mereu altele, adeseori contradictorii și văzute din unghiuri diferite, uneori opuse. Dacă în trilogia sa e prezentă în ultimul volum Conacul, o figură de comunistă, de ajuns de palidă totuși în această calitate, e pentru că în întreaga trilogie viziunea socială a autorului cunoaște unele limpeziri. Ea nu corespunde întotdeauna și cu o anume limpezire a formelor, Relațiile de la cauză la efect nu sunt în acest caz, ca și în atâtea altele, chiar atât de simple și directe. Totuși, linia pe care o iau acutele investigări interioare ale diferitelor personaje de bine mai netă, finalitatea lor apare mai clară. Poate că uneori există o mai mare frecvență a tonului explicativ, cu deosebire în volumul final al trilogiei, și o mai grăbită și oarecum sumară caracterizare a stadiului în care au ajuns personajele după ce au străbătut o evoluție lentă și sinuoasă. În orice caz, îndepărtarea de miturile primului volum nu-l face pe Fognă să ajungă în al treilea la parabolă și la obligatoria morală de încheiere. Cert e că nemulțumirea pentru această nouă explicație a sudului său nu a dispărut odată cu ultimul cuvânt al trilogiei, această a doua lume a scriitorului, pentru că foarte curând a să pornească iar la drum cu romanul Tâlharii, acel potențial început al unei noi saga a sudului. Și luminile abia licărind ale acestei lungi, îți amintesc că truda chinuitoare a scrisului a însemnat totuși pentru faună căutarea acelui drum care să ducă de la mitul sudului său izolat și torturant către realitățile lumii înconjurătoare, de la Jeffersonul imaginal și real și dinspre Iocmea Patahua, comitatul său mistic și real către lumea de dincolo de ele. Și într-una din cele mai frumoase pagini ale orașului, acest drum e descris într-o formă simbolică plină de culoare, ca însuși drumul fiecarei existențe, de la trecut spre prezentul mereu, prezentul oricărei vieți umane. Eu o creastă de deal. Mergi cu mașina dincolo de Seminary Hill și după un timp ajunge acolo. Un drum, urcând ușor și fără grabă, trece peste creastă și de acolo o pornește înspre șoseaua principală, ducând de la Jefferson înspre lume. Și atunci, privind în jos, zărești întreg comitatul Iocmea Patahoa la picioarele tale în ultimele luci ale zilei. Mai întâi e Jefferson, centrul ară din slab un cără abia vizibil în spațiu. Dincolo de el, cuprinzându-l, se întinde comitatul, legat prin diferite drumuri de acest centru, ca roata de osie prin spițele sale, iar tu însuți, desprins de acest moment, ești ca un Dumnezeu deasupra leagănului nativității tale și al bărbaților și femeilor care te-au adus pe lume. Și acest drum nu poate să nu fie al oricărei vieți, deoarece, așa cum spune scriitorul, Tragedia a vieții este că trebuie să fie prematură, neconcludentă și de neconchis pentru a fi viață. Trebuie să fie înainte de ea însăși, înaintea ei, ca să fi fost cumva. De aici și neîncetat are a lui Focmă în opera sa, la explicațiile mereu renoite, ale unei lungi care să lămurească un prezent căutat fără răgaz în tot ceea ce îl precedase și uneori în ceea ce avea să urmeze. Radul Lupan, iunie 1966